Kapitola 46 Joshua a Sali slanili na zem po nouzovém laně, což byla teď, když nefungoval výtah, jediná cesta. Jakmile byli dole, vylezl Ješua na vrcholek k srázu, aby se rozhlédl po okolí. Pod mraky zataženou oblohou beze slunce olezovalo tmavo-zelené moře neochotně bahnitou pláž. Směrem do vnitrozemí se k členitým pahorkům na obzoru táhla holá rovina. Ale na jejich odsud se rozkládal gigantický kráter, podobný kráteru meteor v Arizóně. Bez jakéhokoliv varování a naprosto nehlučně se z něj vznesl obrovský pse pterosauroidní tvor, přeletěl Jošovi nad hlavou a zamířil někam nad to, co bylo v tomhle světě verzí Tichého oceánu. Jeho tělo se rýsovalo na šeřícím se nebi jako strategický bombardér s nukleárními půmami, půmami, který míří na Moskvu. A v té vzdálené podobě Pacifiku se něco pohnulo. Něco gigantického, jako oživlý ostrov. Bolest v Ješuově hlavě zmizela. Myšlenky měl dokonale čisté. Ale ten pocit, který vždycky nazýval ticho, ještě nikdy nebyl tak výrazný. Z malého reproduktoru na Jošově Batohu se ozval ostrý hlopsangův hlas: Jsme zpátky na pobřeží státu Washington, tedy na washingtonském pobřeží této země. Mé vzdušné sondy bohužel nefungují, můj rozlet je omezený. Zdá se, že objekt je přes 40 kilometrů dlouhý a zhruba 8 kilometrů široký. A je to živý tvor, Jošuo. Něco takového na prvo zemi nikdy neexistovalo. Přiml jsem si řady výběžků, které má na bocích a ty výrůstky mění velikost a tvar. Dalo by se to přirovnat k technickému vybavení. Vidím něco, co vypadá jako anteny a teleskopy, ale ty nástroje mění tvar a zvláštním způsobem se prolínají jeden s druhým. A tak je vidět pohyb celého těla jako takového. Nedokážu určit míru nebezpečí. Nedokážu si představit, že by něco takových rozměrů dokázalo udělat náhlý pohyb nebo vyvinulo velkou rychlost. Jinže podle všeho, co jsme viděli, mohlo by to také najednou vystrčit křídla a vzlétnout. Po horní části objektu začaly přebíhat pravidelné vlny. Byly bělavé a lehce průhledné. Jejich pohyb Jošů nějak ovlivňoval, nicně, měl dojem, že se mu ten pocit objevuje v mozku, aniž by využíval některou z běžných přístupových cest. Sely, už jsi někdy viděla něco takového? Napůl na napůl pohrdavě si odfoukla. Co myslíš? Najednou se ozval Lopsang. Právě jsem si s tím potřásil rukama. O čem to k sakru teď mluvíte? potrhla se na ně Sely. Komunikační protokol, Sely. Jsme v kontaktu. Je to evidentně znamenitý intelekt Tomu mohu posoudit podle základní informačně-teoretické složitosti jeho spojení. Zatím jsem se dozvěděl jednu věc. Jeho jméno. Ono to má jméno? Jmenuje se první osoba jednotného čísla a než na mě kvůli tomu začnete křičet, Sely, vím to jistě, protože mi to tuhle informace sdělilo v 26 různých pozemských jazycích. A to, jak vám musím pišně sdělit, včetně tybečtiny. Vysílám jeho směrem informace a musím říct, že se učí opravdu rychle. Už se to stačilo uložit prakticky celou lodní paměť. Myslím si, že je to neškodné. Cože? zavrčela Seli. Živý tvor velikosti malé přehrady de facto nemůže být neškodný. Čemu to je? A především, co to žere? Ješua schodil batok z ramen a odložil ho na pláž. Najednou si uvědomil, že tady není slyšet jediný zvuk. Žádné zvířecí zvuky, dokonce ani vzdálené kvákání letajících pterosaurů. Jen tichý, odojovitý zvuk malých vlek olizujících pláš. Nic, jen ticho. Což ostatně slyšel celý život v mezerách mezi setkáními s lidmi. Mocné myšlenky jako ozvěna nějakého obřího bronzového gongu. A teď to bylo tady. Přímo před ním. Více než dva miliony světů daleko od země se najednou ku podivu cítil, jako by se vrátil domů. Popošel k oceánu. jo, buď opatrný, zavolala, zavolala na něj Sely. Nevíš, co všechno tam může být. Skopnul s nohou boty a stáhl si ponožky. Bosí vešel do vody a šel dál, dokud neměl vodu nad kotníky. Cítil sůl a nasládle nahnilý pach mořských řas. Voda byla teplá, hustá, neprůhledná, skoro sirupovitá. Hemžila se životem, byla plná malých tvorů, bílých, modrých, zelených a velmi pohyblivých. Někteří vypadali jako malé meduzy s pulzujícími zvonky a vlasovými chapadly. Ale bylo tam i něco jako ryby s velkýma, podivnýma očima a tvorové podobní krabům s šikovně vypadajícími klepety. A o kousek dál se tyčela ta věc. Jošo se brodil dál směrem k jejímu obrovskému boku. Do ucha mu štěbitel Lopsangův hlas, ale on si ho nevšímal. Moky první osoby jednotného čísla byly průhledné, jako když nahlížíte do skla, a když přimhouřil oči, dokázal nezřetelně rozeznat, co je uvnitř. A uvnitř bylo všechno. Ryby, zvířata, troll? Oči měl zavřené a byl uložen v husté kapalině, obalen nějakou jemnou sítí podobnou mořským řasám. Vypadal spíš, jako když spí, ne jako mrtvý. V klidu. Ješua došel až k tomu mlhavému trupu a dotkl se její špičkou prstu. Byl to jemný dotek, nic, co by bolelo. Hlas v jeho hlavě řekl. Ahoj, Josuo!“ A do jeho hlavy se začaly vlevat informace, jako kdyby se najednou probudil.